Itt. És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Egy mikrofon van itt. Jaj. Jó idő. Jó reggelt. Somebody want told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L.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 A vonalban benne Cseppregin Andor, helyettes állam, Tötkár, jó reggel kívánok, szia! Mennyit aludtál, mert különböző Facebook ismerőseim, de leginkább a szigetszervezők által különböző fényképeket kapok rólat, hogy megérdemelt, jól kiérdemelt pihenésedet a szigeten töltöd, miután fehér öltönyben, és nem tudom, hogy milyen színű nyakkendőben sajtótájékoztatót prezentálsz. Eh, mag... Sőt, már délután kint vagy, tehát a Quimby koncertet már, már ott köszöntötted. Ez így De az tegnap az volt. Ma, ma délután négy órát adtam, kell, vagy majd délután. Majd a ma helyes szépen négy órát adottam. Hát ez egy fiatal szervezetnek elegendő. Ez, a, ez fehér öltöny? Aki, a ma, mai? Nem. nem, nem, nem, a tegnapi. Ez a tegnapi sajtótajékoztat. Nem, az egy szépen, ez egy e, fehér zakó. És egy kék madrág volt. A... Igen, az már nem látszik. Azt a kormány.hu elfelejthette adni. Igen, és ebből levontak következőséget. De hát ez ilyen... Nincsenek nagy jelentősége. Szerintem semmi jelentősége nincsen. Uh, Magyarország az ősre teljesen lehívja az előző ciklus forrásait, uh, ciklus uniós forrásait, még miatt ennek a részleteiben elvesznénk. Az egy dűrel elképzelés lenne tőlem, hogyha én... Uh, táblázatban rámennék, egy Excel táblázatot szeretnék látni, ilyen uniós, támog, ilyen uniós pályázatok ebben a fázisban ilyen költség, annyi támogatás, ennyi már, ennyit már kifizettek, tehát, hogy napra ezt az ember tudja követni, ez lehetséges vagy nem lehetséges? És ha nem lehetséges, annak mi az Persze oka? Persze pontosan. Persze pontosan? Igen. Tehát összesen van, csak egy pár számot mondok, persze ez percre perc változik, nagyjából van 70 ezer projektünk. Ez az a 70 ezer projekt, ami 2007 óta úgy kapott támogatást a kormánytól, hogy annak részét a magyar költséget, és egy nagyobb részét pedig az Európai Uniótól származó források. Persze. Most 70 ezer olyan projektről beszélünk, amit tehát befutott. A szó idézőjeles értelmében. Így van. E mögött, Várj egy pillanatra, pillanatra. szokásos beszélgetés. A hányból? Nagyjából 100, 150 ezer volt. azt jelenti, minden második. Oké, okay, rendben van, ezer. ezt írásban már kihúznánk, hiszen ezt nagyjából mindenki ki tudja számítani. Azt árulod el nekem, hogy lehet-e elmondani mondjuk 3, 5, 7 vagy 8 főbb okot, amiért ez a durvány 80 ezer pályázat kibukott abból a körből, ahol egyébként az elfogadottak vannak. Igen, egyrészt a projektnek a, az üzleti alátámasztottsága, az, ami... ami, ami Minden egyes mondatodra vissza fogok kérdezni, amikor azt mondod, hogy az üzleti támogatottság az azt jelenti, hogy itt csináltak valamit rosszul, vagy az Unió nem ugyanazt tartja, tartja fontosnak, mint Magyarország. Ez egy objektív, vagy szubjektív dolog? Hát arra akarsz pályázni, hogy építs egy új rádiostúdiót a most nagyon jól működő rádiós rádióstudiód mellé, akkor azt fogjuk megnézni, hogy te ehhez De ennek a pénznek a felhasználása az elméletéig azt kell, hogy eredményezve, hogy a te rádiód jobban működjön, több bevételsz terveljen, ebből fakadóan többet is adózol, tehát egy közösségi hozzájegy. Én ezt értem, de gyakorlatilag azt kérdezem tőled, hogy ami nem megy át a rostán, az kinek a hibája? Igen, van, amikor a, a pályázói elképzelés nem túl erős, van, amikor amúgy erős lenne az elképzelés, de már nincs rá forrás, tehát. Én ezt értem, de én hiába pályázom, hogy azt az ország egyébként nem támogatja, én ezt jól látom? Um, az nagyon fontos, hogy azokkal a célokkal, amiket hét évre előre megállapodik, amiről megállapodik a kormány és az európai bizottság, azt lehessen tartani az orvon, igaz? Tehát, hogyha te most nem, ne, de beszéljünk egyszerűen. Azt kérdezem, történt az a 150 ezer pályázat, amiből durván 70 ezer átjutott a Rostán, azt a 150 ezer pályázatot kiadta be? Vállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati cégek, állami cégek, tehát Magyarországon működő jogi személyek. Én ezt értem. Akkor is, hogyha tájékozatlanságra val tudjuk be a nyárnak, vagy előre haladott életkoromnak, vagy tájékozatlanságnak, ebből a szempontból mindegy, az a fontos, Igen. hogy tájékozottak legyenek a tegválaszolat követően. Ezek a pályázatok, ezek egyébként, ha nem közvetlenül az állam adja be, akkor is átmennek állami csatornán? Ha nem az állam adja be, akkor... Tehát az nem az állam maga közvetlenül pályázik, tehát hogyha én pályázom... Cégként, igen. Tehát akkor is valamilyen módon át kell jutnom egy olyan csatornán, ez egy kérdés, ami egyébként az, ö, ö, az unióhoz eljutatja ezt a pályázatot. Az értékelés, hogy Magyarországon történik. Tehát, hogyha beadt székként egy pályázatot, akkor azt a magyar eu forrásokat kezelő intézményrendszerhez, minisztériumhoz adod be. Rendben van, akkor mégsem vagyok annyira tájékozatlan. Ha mégis azt mondod, hogy nagyjából a fele jut át, akkor én nem is azt kérdezem feltétlenül, hogy ki dolgozik rosszul, hanem mi az, ami gyakorlatilag megfelezi a pályázatokat, hogy aztán a további 70 ezer sorsáról beszélgethessünk. Az egyik oldalon az, hogy nem olyan minőségű a pályázat, és támogatni lehessen, a másik oldalon pedig az, hogy adott esetben nincs akkor a forrás mint amennyi igény. Igen, de ide jutottunk az előbb is. Csak. Ezzel együtt ez a 150 ezer pályázat, amiről te beszélsz, ezek Csak. mind eljutottak az Unióhoz, vagy ebből az 80 ezer, ami nem jutott el, az itt hol maradt, akkor uh, akadt fönn a vagy Lehet, hogy rosszul de ad fönn, vagy megy át. Tehát, hogy Az Európai Unió a projekt kiválasztásba konkrétan személyesen nem vesz részt. Az Európai Unió a projekt kiválasztást szúrópróba szerűen, meg átfogóan, meg többféle alapján ellenőrzi, hogy a magyar. A 80 ezer az Magyarországon a fönn? Igen, tehát ez összes, tehát, tehát, tehát magyar hatóságokhoz pályáznak a pályázók, nem az Európai Oké, okay, Értem, azt kérdezem tőle, hogy az a, az a 70 ezer, ami átjutott, azt egyébként, tehát ugye már beszéltünk az M4-es kapcsán valamiről, arra most nem fogunk visszatérni, de ugye ez egy olyan Vágy, példa. Egy, egy, egy dolgot még hadd nagyon fontos. Tehát azok, amiket kivitelezői pályázatokról beszélünk, közbeszerzésekről beszélünk, meg a nyertes pályázatokról, amiről én beszélek, hogy 70 ezer van belőle, az nem ugyanaz. Tehát a kettő között ott van különbség, hogy mondjuk egy település pályázik arra, hogy új utat építsen. Igen. A kormány erre ad támogatást, ez van benne a 70 ezer projektben, és majd ennek az önkormányzatnak kell egy közbeszerzést kijernie, hogy ki lesz az a cél, aki magát az utat kivitelezi. Abban mi nem veszünk részt. És annak a számáról tudunk? Hát az pedig sokszorosan. Hát Mondjuk egy, egy nagyobb beruházáshoz szabcsolatóan van, adott esetben négyöt beszállító. Ha maradunk az útépítéses például az egyik, aki maga a kivitelezőszég, a harmásokat hozza, az aszfaltot, a harmadik a kivitelező, telepíti a. Oké, okay, rendben van, Abban csak a részletekbe tudunk elveszteni. Az a 70 ezer, ami átjut, arról lehet tudni, hogy az egyébként mind be is fut? Tehát, hogy azoknak a tám... Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon-nagyon szigorú nyomonkövetése van az összes pályázatnak. Tehát, ha én belépek abba az informatikai rendszerbe, ami az eu pályázatokat kezeli, akkor én bármelyik olyan pályázatra rákeresek, ami kapott ilyen típusú támogatást, akkor látom, hogy éppen hol tart a megborúsítást, tehát mit vállalt a pályázó akkor, amikor megnyert a pályázatát, éppen hol tart a megborúsítást, mekkora számla értéket küldözbe a minisztériumhoz, abból mennyit fizettünk ki, várhatóan mikor lesz vége a projektnek, vannak-e problémák a projektel vagy sem. Tehát a 70 ezer fejlesztési projektet, a 70 ezer konkrét pályázatot a pontosan meg lehet mondani, hogy most éppen hol áll, és van-e problémája, vagy nincs és harad a maga útján. Egy oldal kérdés, de ugyanebben a témakörben, amikor részint az állam, részint az ellenzék, de ebből a szempontból, vagy a kormány is az ellenzék, de ez egyre megy, ugyanarról az összegről beszélünk, azt mondjuk, hogy megpályázható száz, tehát annyi, annyi szerezhető meg. Igen. És ezzel kapcsolatban mindenki, vagy másféleképpen abajkodik, gondolkodik, aggodalmaskodik, hogy ebből a százból Magyarország mennyit fog tudni lehívni, mert egyébként az a pénz bent ragad, és ma alapvetően ez az ország uniós pénzekre számít, akkor valójában miről beszélünk? Arról, hogy ezek a keretek ezek azért Bianco-csekken képzelhetőek el, és ezt a Bianco-csekket akkor tudod beváltani, ha minden előzetes feltétel teljesítettél. Az előzetes feltételek teljesítő képességébe vetett bizalom és Jó, engem a bizalom ebből a szempontból most nem érdekel. Azt kérdezem, hogy elvileg mi az akadálya annak, hogy a százból az ember lehívjon százat? Ha, ha rossz projekteket választ ki a kormány, és ezek a projektek időben nem teljesítik ezeket a lehívásokat, akkor, akkor azt történik, hogy, hogy az ország elbukja a pénzeket, mert lekötötte elméletileg ezen a Bianco az euróban. Magyarul, ahol egyszer már lekötöttünk nem pénzt, nem de most visszamegyek a múltba volt-e már arra precedens, hogy valamire az ember pályázott, arra nem lehetett, de az a pénz nem tűnt el mert e, miután azt a pénzt nem költötték el, ugyanarra az összegre más projekttel lehetett pályázni ugyanarra pénzen nem ugyanaz, Ezek, tehát az a pénz amire így rossz, tehát amivel én egy rossz projekttel pályázom, az a pénz ugrik ha hallod. nagyon szeretett hallani, a ha saját hangod bocsánat, nem, nem, nem. kérdezni <gül> szeretek e egy mondat a 8200 milliárd forint, ami Magyarországra érkezik, érkezett a 2007 óta, az benne van különböző zsebekben. Gazdaságfejlesztés, energetika, megújuló energiaforrások, közlekedésfejlesztés. Az a pénz, ami ezekben a zsebekben van, az nem tehető át egyszerűen a másik zsebben, mert az több pályázati igény. Én ezt is értem csak azt kérdez, hogy ugyanabban a zsebben lévő pénz, hogyha netán az ember rosszra pályázik, akkor az ugrik, független attól... Nem. Nem, nem. Azt a kormány ki tudja adni más pályázatot. tehát azt kellem, hogy egy sebben lévő pénz, egy rossz projekter önmagában nem vész el, akkor vész el, ha az ember kifut az időből, az idővel való Igen, és itt két, kétféleképpen is ki lehet futni az időből, ki lehet futni a oldalán, aki ezt a pályázatot nem valósítja meg időben, és ő elveszíti a pénzt, de amennyiben a kormány nem reagál nagyon gyorsan, akkor a kormány is kifut az időből, mert utána már lehet, hogy nem tudja lekötni, mert olyan közel van a fejlesztési időszak a vége. Már nincs reális esély arra, hogy egy olyan projektbe tegye bele ezt a pénzt, ami be is fejeződik a ciklus végéig. Amikor te válaszoltál, ha jól emlékszem, hogy te válaszoltál, ez egy júliusi hír. A magyar közlöny a kormány minden döntését tartalmazza, és miután a fejlesztéspolitikai kabinet a kormány részezét a testület ülései meghozott döntések megjelennek a magyar közlönyben, reagált a Magyar Távirat irodának. A demokratikus koalíciós Vadai szavaira a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikáció felelős fejlesztés helyettes államtitkára. Most, hogy egyébként mit javasoltál nekem, ezt nem olvasnám el. Te agod... egyébként meg tudod érteni az ő aggodalmát, vagy az ő aggodalmaz valójában bizalmatlanság, hiszen a kérdés arra vonatkozik, vannak-e olyan uniós támogatások, amiről senki nem tud. Hogy lennének? Tehát ez vagy tájékozatlanságra utal, vagy arra, hogy a, a politikai éppen aktuális. Em szémlapra kerülési szándék, azt felüljöri azt a az ismeretet, amit neki még államtitkárként is tudnia kellett. Tehát ezért ne felejtsük kormány tag volt 2010-ig, mint a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, neki ismerni kell -nek azt a rendszerműködési működési szabályt, ami nem változott azóta sem. Minden Mire vonatkozik az, hogy hol készül jegyzőkönyv és hol nem készül? Tendenciózus össze mostnak két különböző ügyet, ez az, amire én is utaltam, az egyik a pályázatokról meghozott döntések. Tehát az, hogy hol, mi épüljön, ami kormánykompetencia, kompetencia, a másik pedig az, hogy amikor van egy győztes pályázó, akkor ő hogyan választja ki a kivitelezőt, aki odaszállítja az váltot mondjuk az úthhoz. Ők ezt a két kérdést mossák össze tendenciózusan, hát most nincs abó, a nyár közepén úgy játszik. Jó, most ezeket a mondatokat felejtsük el. Azt kérdezem tőled, hogy mire vonatkozik az a másik rész, ami azt kérdezi, vagy arról a kapcsolatos, hogy miről készül jegyzőkönyv és miről nem. Arra vonatkozik, hogy a kormánynak azok a miniszterei, akik érintettek az Európai Uniós források felhasználásában, mert a tárcájuk kompetenciájában vannak ilyen típusú források, ilyen a nemzet gazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, azok a nagy átfogó fejlesztéspolitikai döntésekről kormányülés keletében hoznak döntést. Tehát a kormány legmagasabb politikai legitimációja a bírószerében születik döntés ez az összes ilyen döntés, ami itt fejlesztéspolitikai szempontból releváns, az megjelenik a magyar közlönyben. Kvázi, ebben a tekintetben a magyar közlöny a kormányülés kormány döntésének a jegyzőkönyve. Technikailag vagy technológiailag milyen változás jelent az, és aztán megyünk vissza oda, ahonnan indultunk, hogy július 28-án te arról beszéltél, hogy összekapcsolják az állami hivatalok adatbázisait. Ennek mi a jelentősége? Az, hogy a állam végre elindul az irányba, hogy ne. Az állam csukóztassa a vállalkozásokat akkor, amikor fejlesztési források kiérzéséről van szó, mert hosszabb távon ezek azok a vállalkozások, akik többet között az államot is fenntartják és működtetik a közszolgáltatásokat, hanem azokat a az adminisztratív segítségeket adjuk meg nekik, amik a 21. században logikusan következen megadhatóak. Például, ha az állami adatbázisokat összekapcsoljuk, akkor a nav lévő az adott cégre, a pályázott cégre vonatkozó adatok, azok a cég által nem kell, hogy másodjára is benyújtásra kerüljenek, hogyha pályázni akar. Egyszerűen az adószáma a cégneve és székhely alapján, az a minisztérium, a pályázati forrást közeli, lehívja a nav az adatokat. Ugyanez a helyzet a földhivatalra, ugyanez a helyzet a cégbűrósággal, a az adatbázisoknak, vagy összekapcsolt adatbázisoknak egyrendű a száma. Ez az a kérdés, amit a, a Lázár János érintett a hogy meg kell változtatni azt a szemléletet, ahol a, a a vállalkozások, vagy akár az állampolgárok a hétköznapi működés során gyomorkölcsen mennek be egy kormányzati hivatalba, mert tudják, hogy ott az idejüket fogják rábolni, kockázni fognak velük, és, és tudják, hogy, hogy alapvetően olyan dolgokat kérnek tőlük, amit az államnak alapvetően tudnia kellene. Ez a politikában már elindult, de ez még bőven nem a megoldás, vagy bőven nem a, a vége ennek az útnak. Ez még mi nagyon jelentős változásokat kell, hogy eredményezzem. Javult a kettőnk szövegének aránya, ez belátható. Ez így van. Ha visszatérünk arra, ahol arról volt szó, hogy a tízből vagy a százból mennyit sikerül sikeresen megpályázni, erre ma 2015, talán augusztus 13-án hányival lehet válaszolni? Lehet. Kétfél, két mutató létezik. Az egyik az, az hogy Magyarországnak sikerül lehívni 100%-ban a forrásokat. A másik pedig az, hogy valóban azokat a fejlesztéseket támogattuk el, amelyek a legintább igényelték ezt, és ez ez ezek... két egészen eltérő mutató? Igen, így van, igen. Így van. És, és az első kérdésre egy határozott igennel lehet válaszolni, a másodikra már elég komoly fenntartásokkal. De ennek mi az oka? <coughs> Nagyon sok. A, a közgazdászok, illetve a. a... Tehát, például az az állítás, ami a második mondatban megvan van fogalmazva, az kifogalmazza meg? Szerintem mindenki, aki a magyar gazdaság működéséről bárki. De szinten. most olyan projektekről beszélünk, amelyek megvalósulnak, és amelyeknek, amelyeket mégse tartunk sikeresnek, vagy mi, mi? Igen, igen. Hát abból a szempontból nem tartjuk sikeresnek őket, hogy nagyon fontos például Magyarországon a komplet határozó hálózat felújítása, de rássolga őszintén a gazdasági versenyképességét nem ez fogja javítani az országnak. Tehát akkor, amikor a rendelkezésre álló források kevesebbek annál, mint amit a magyarországi összes fejlesztés igényelne... Akkor de akkor én, aki egy viszonylag tájkozott, tájkozatlan, megfelelő rész aláhúzandó outsider vagyok, azt kérdezem, hogy de hát ez a projekt nem valósulhatott volna meg akkor, hogyha valaki nem támogatta volna, akkor aki támogatta rosszul tette? De itt jutunk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy az Európai Unió és a tagállamok együttműködésében hét évente dőlnek el a dolgok, és ami eldől, De most nem arról beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy adott esetben egy korábbi kormány kért rossz célra, mert ugyanakkor... De erről beszélünk konkrétan. Ami egyébként azt jelenti, hogy a mostani kormányzat az elmúlt öt évben ilyenre nem kért, és saját maga ilyen kritikai mondatos saját tevékenységére ezért nem is kell, hogy mondjon. E, bocsánat, ne úgy még egyszer. Tehát azt kérdezem, hogy amitre most az a kritikai megjegyzésed elhangzott, ami elhangzott, az kizárólag az elmúlt hét évre vonatkozik, de nem az elmúlt ötre. <gül> 7 megkötöttek egy megállapodást, ami most idén évvégén fog lezárni, és volt Magyarországon kormányváltás a fejlesztés politikai pénzeket átcsatornázni. Nem lehetett. Azt tökéletesen értem, de én azt kérdezem tőled, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évre vonatkozóan ilyen kritikai megjegyzést nem lehetne tenni? A, a generális felhasználási szabály tekintetében nem. Viszont 14-től egészen 2020-ig, hiába ez Magyarországon egy választás, Semmi kormány nem fogja tudni a fejleszti. Hát ez ugyanúgy, ugy, ugyan, ugyanúgy, ugyanúgy működik, mint az előző is. Így van, így van. Így van. E, akkor menjünk visz... -ben nem az ben Nem az volt a kormánynak a lehetősége, hogy teljesen új fejlesztés politikai irányokat kapít Magyarországon. Az volt a arra volt lehetősége, hogy lehívja azokat a forrásokat, amit rossz, csövekbe, rossz, rossz, rossz, rossz kategorizálás alapján szerződtünk el bruszek. Hát illetve mondod ezt de ez pontosan olyan, mintha talán nem fel lesz rossz a példa, mint egy színházigazgatónál. Egy új színházigazgató az első évben Én. általában az előző színházigazgató műsorrendjét kell, hogy megvalósítsa. Én. És az előző színházigazgató a saját műsorrendjét valószínűleg nem tartotta rossznak. Hát nem, de most az mennyire normális, a Magyarországra érkezik száz egységnyi forrás. ebből 16-ot adunk oda gazdaságfejlesztésre, a fennmaradó 84-et az állam használja fel, és ebből jön a ravatarózó felújítás, a kis településeken, a köztérrekonstrukció, a, a turisztikai beruházások, amelyek, tegyük hozzá, szerintem azok fontosak, tehát azok nem is, most itt nem, nem jó kategóriába soroltam, tehát ezeket a pénzeket lehetett volna. Nem azt mondom, hogy nincs szükség egy településen főtérek rekonstrukcióra. de az. Ami egyben azt is mondja, hogy főtérek rekonstrukcióra alapvetően sok pénz az elmúlt öt évben Magyarország nem pályázott. Bocsánat, arra úgy... az elmúlt öt évben ilyen a Magyarország nem pályázott. Magyarország. 2007-ben kvázi megpályázott volt a bizottságnál, ott aláírtuk szerződéseket, és az a menetrend, az a lépés lépéssor, amit mi végig táncolunk 2015 végéig. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan. Tehát 2010-ben már azt is láttuk, hogy még annak a menetrendnek sem fogunk tudni a végére érni, mert rendszerében rosszul működik a politika. Két évvel ezelőtt a kormány ezt alakított. Valaki kérdezni szeretne tőlednek, Hogy Hogyne persze. Szia, fókusz! Jó reggelt, lakatos is, vagyok. Szabad kérdezni? Persze, adásban vagy, igen. Jó. Én egy gazdasági szereplőnek a tulajdonos, résztulajdonos vezetője vagyok, és nyilván bennünk is annak idején nagyon sokszor felmerült, hogy miért, nem tudom, hogy valóban pont 18, de miért van ez az arány, hogy 18% gazdaságfejlesztésre és 82% az állami dolgokra megy. És annak idején mi azt a választ kaptuk, hogy azért, mert az Európai Unió dönti -e, vagy határozza meg, hogy kisvárosoknak kis a főterét kell fejleszteni, vagy én újabb gépeket, hogy versenyképesen exportáljak. Tehát ez nem feltétlenül, vagy nem csak kizárólag az akkori magyar kormánynak a döntése volt. Állapodás lápodás Tehát mi, mi most ezt végig tudtuk vinni az Európai Bizottságon, amit beleményenek abba, hogy 60%-ra emeljük azokat a pénzeket, amit többek között az öntége is megkaphat, hogyha pályázik. Tehát ez a kormánynak a potenciáljától függ, hogy mit tud végigvinni a bizottságon. A bizottság próbálja formalizálni a fejlesztési mind minden 28 tagállamban, és minden 28 tagállami kormánynak pedig a saját választóival szemben meglévő felelőssége az, hogy ezeket a kereteket a saját határa tudja szabni, vagy sem. 2007-ben ez nem sikerült. Jó, értem, hogy mit folytatunk a körülményeknek, vizsgáljuk, megértettem, annak örülök, hogy most ezt magasasztam. Köszönöm. Én is köszönöm. Jó, hát ugye én most a, a kormányt, az előző kormányt nem tudom képviselni, tehát hogy ők most erre milyen ellenérveket mondanának, az itt most nem hangzik el, de fokusnak köszönöm. Hát a... Ez egy olyan beszélgetést, ahol lehet elről Azért nem tudok ilyet szervezni, mert legfeljebb a mostani beszélgetés alapján tudnám, mert egyébként korábban nem tudtam, hogy ide fogunk kiukadni. E, visszatértünk tehát a tegnaphoz a hazai pályázóknak már kifizették a 2007-2013-as uniós ciklus forrásainak 96%-át és összebefejeződhet az uniós keret teljes lehívása mondta Csefregi Nándor a miniszterelnösség fejlesztés Igen. E, azt kérdezem tőled, hogy és lehet, hogy a kérdés megint naív, mi ebben az etvas? hát ez így normális, nem? Én, így van, hát... A jelenlegi körülmények között azon gondolom, hogy már annak is örülni kell, hogy valami normálisan tud működni. Ebben az lett az, hogy 2013. augusztus 12, pontegnap volt a két éves évforduló, több minden történt azon a napon, akkor az Európai Bizottság is azt mondta, hogy Magyarország várhatóan 800 milliárd forintot fog elveszíteni abból a keretből, amit 2007-ben számára dedikáltak, mert rosszul működik a fejlesztés politika, És az, hogy a minisztérium ezt a átvette, elérte azt, hogy most a határidő előtt negyedével be fogjuk fejezni az uniós források leghívását, és amit ősz után fizetünk ki uniós projektek tekintetében, az már mind a hazai költségvetésnek a, a túlvállalásának a terhére megy. Ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy az a 800 milliárd, jól, mond, jól mondom, mennyit mondtál? Igen, ami elveszhetett volna. Azt valójában ez a, ez, ez a mostani kormány áldozatos munkájával hogyan mentette meg? Úgy, hogy a pályázati rendszert megszüntettük, az enyhült, a különböző ilyen szakmai szervezeteket betelepítettük abba, a Rossz volt a kérdés. Az a 800 milliárd, ami elveszett volna, miért veszett ilyen. volna el? Azért, mert nem jól működött a pályázati rendszer. Túl bürokratikus volt, le kellett mondani a szabályokat, amelyeket nem az Európai Bizottság várt el a államoktól, hanem Magyarország vállalta túl magát. Jö, de ha a 800 milliárdot most akkor megint egy Excel-táblán látnak, akkor látjuk azt, hogy ez a 800 milliárd forint mire nem jutott volna el? Igen, hát projektekről beszélünk, amelyek valamiért döblődtek. Azért döblődtek, mert a projektben a megfelelő ütemezésben nem rendelkezésre az olyan rész, de a fejlesztési rendszer nem jött azra a hogy előlegeket finanszírozzon. Ezek olyan projektek voltak, amelyek egyébként már ö, ö, dolgoztak rajta, vagy ezek olyan projektek voltak, amelyek el se kezdődtek? Nagy részt olyan, amelyeken már dolgoztak, és valamiért megakadt. Egy ami egyébként azt jelentette volna, hogy vagy megakatállapotban állapotban marad, vagy ha befejeződik, akkor ennek a költsége mind a magyar költségvetés terhelte volna. Ha, ha megakatállapotban állapotban marad, és úgy zárul a ciklus, hogy a projekt nem lesz teljes egészében befejezve, akkor az összes addig abba a projektben kifizetett összeg azt vissza kell az Európai Bizottságnak, de a projektet a kormány nem tudja másból visszafizetni, mint a költségvetési forrásból. Tehát így jön össze a az ilyen több tételből. Azt kérdezem tőled, anélkül, hogy egyes példákba belevágnék, mert a fejemben vannak példák, de nem hiszem, hogy ezek most jellemzők lennének, és nem szeretnék rossz példákat mondani. Jelen pillanatban uh, a kormányváltáskor létrejött illetőleg, uh, illetően hány gödör van? Tehát olyan, amit valaki elkezdett, de más nem fejezett be, uh, kvázi torzóként maradt. Van ilyen? És ha igen, akkor vajon hány lehet? Um, Műszer van ezt nem tudott neked erre pontos számot mondani. Amit nagyon fontos, hogy azokat a pénzeket, amiket kifizettünk, annak a gödörnek a két kiesésére. Nem a gödör kieséséről arról van szó, hogy valaki azt támogatta, de aztán más nem akarta befejezni. Szerintem nem lehet, mert a pályázó, attól függően, hogy a támogatói oldalon volt egy korai megváltozott, a pályáz az ugyanaz maradt. Tehát itt nincsen átvétel. Tehát a projekt debukik akkor nem még más, mint addig kifizetett pénzek ha nem tudják visszafizetni, akkor adók módjára történik a hajt. Azt meg lehet mondani, hogy miért pont azok a projektek akadtak el az akkori intézményi rendszerben, amit egyébként az intézményi rendszer átalakításával meg lehetett menteni, mert ezt nem értem, de lehet, hogy meg é, Nagyon sok adminiszteti akadály volt olyan, ami mondjuk építési beruházásokat blokkolt. Akkor az, hogy milyen arányban meg hogyan számolhatjuk erre a vállalkozásokat a saját önerejével, meg a támogatási értékeket. Ha te megnyersz egy projektet, 100 forintba kerül, abban mondjuk azt mondjuk, hogy kapsz hozzá 50 forint támogatást, és kapsz hozzá, kell hozzá 50 forint önrészt. Na most az önrész a jelenlegi finanszírozási helyzetben nagyon nyögvennyerősen át rendelkezésre, de az intézmény rendszer ragaszkodott ahhoz, hogy minden egyes számlában egy időben arányosan számoljuk el az önrész, vagy a és hamarabb fizettünk ki bizonyos támogatásokat, mint ahogy betette volna az ön részét a projektbe, ennek köszönhetően a projekt likviditáshoz jutott, és mivel a projekt tudott haladni előre, erre a már megvalósult részeremre a vállalkozó mondjuk fel venni egy államilag támogatott hitelt, tehát egy fedezeti értéket hoztunk létre. Ezek, ezeket a döntéseket meg kellett hozzá, azt kellett mondani az államnak, hogyha ha kockázatot várok el a vállalkozásoktól, akkor nekem is meg a kockázatot kell vállalnom, és így sikerült beintni a projektet. Ma a Magyar Állam nagyobb kockázatot vállal ezekben a projektekben, mint a mekkora kockázatot az előző kormány vállalt? Ha ezt egyáltalán nevesíteni lehet? Igen, szerintem igen. igen, szerintem igen. Maga a kockázat egyébként miben rejlik? Mi a kockázat maga? Abban, hogy, hogy hiszünk-e annak a, a vállalkozásnak, aki ígéretet tesz arra, hogyha mi adunk neki forintot, és ezt az összemforintot részben kifizetjük a néko, hogy betegye az önörejét. Ő a végén valóban be, be fogja tenni a saját nézőt. Nem mondom, hogy mindent pontosan értek, de nem akarom húzni az időt. Uh, még egy dolgot, vagy még egy pár dolgot kérdeznék a tegnapról. Beszéltél arról, hogy a, gazdaság, a gazdaságfejlesztési program negyedik prioritás tengelyét amelyben a visszatérítendő források vannak feladott a bizottság, és újra elkezdte folyosítani a kifizetéseket, Várhatóan a program többi felfüggesztett tengelyén is ugyanez a lépés két-három héten belül. Ez létszesfordít is le magyarra. Na, az Európai Bizottsági, mondtam, ideadja ezeket a pénzeket ezekben a zsebekben. És aztán azt látja, hogy van egy szabály, ahogy abból ebből a pénzt át lehet helyezni egy projektbe, de ez a szabály nem érvényesül akkor, amikor kiválasztottuk a projekteket. Mi volt a konkrét probléma? Vannak úgynevezett régiók, hét ilyen fejlesztési régió van Magyarországon. Ebből egy, a közép Magyarországi régió, ami Budapestet és Pest megyét jelenti, sokkal fejlettebb, mint a másik hat különböző mutatók alapján. És van egy szabály ebből fakadóan, hogy itt ebből a régióban kevesebb pénzt lehet felhasználni kohézióra, mint a másik hat régióban, mert kevésbé kell felzárkóztatni a nyugat-európai átlaghoz. Most az volt a vád Magyarországgal szemben, hogy azokból a pénzekből, amit a hat másik régióban kellett volna felhasználni, bizonyos pénzek mégis itt a közép-magyarországi régióban kerültek felhasználásra, mert mondjuk egy miskolci cég pályázott, ez alapján kaphatott volna támogatást, de amilyen fejlesztéstől megvorosított, az itt Budapesten valósult meg, tehát szabálytalanul használtuk fel a forrásokat. Ebből volt egy vita köztünk és a bizottság között, ez a vita zárult le, és ennek a vitának a vége, a lezárása volt az, hogy újraindították ezekben ebben a programokban a finanszírozást. Nagyjából ez a 2013 ős, ez mit jelent? Hogy két, tehát bármit, hogy, a, hogy őszre meg lesz, tehát hogy két, összetettem két dolgot, tehát hogy ennek a periódusnak a a, a, az adminisztrációja meg lesz e, idén össze, ez körülbelül mikorra levárható? Szerintem olyan október ö, október legelejére itt az a lényeg, hogy bejön az uniótól 8200 milliárd forint és ami azon felül van mert állandóan arról beszélünk, hogy 9300 milliárd forintra van támogatói szerződés tehát ami a 8 és a 93 között van, Igen? pedig a saját költségvetéséből finanszírozza a kormány, tehát azok olyan projektek, amiket az unió felé is, ele, is el lehet számolni, hogyha bármilyen fejlesztés bebukik, de olyan projektek, mivel nagyon sok megvalósul, amelyeket a költségvetés fog végül finanszírozni. És ennek egyébként a költségvetésen belül jelen pillanatban is megvan a helye? Hát, meg fel, fel, fel, fel, tehát amikor nem köszönhet hogy a támogatási szerződést egy minisztérium sem. Ez egy hiány jelen ott van, ez a különböző? Nem, ezt kitervelt, tehát 3,2%-os gazdasági növekedés, mert ez nem a idei évés költségvetésem van rajta mind, hanem az elmúlt évek költségvetés 2013-14-ben eloszlik, tehát a 70 ezer projekt, amiről beszéltünk, abban mondjuk olyan 60 ezeret már lezártuk, elszámoltunk, kipűrettünk. Tehát már csak egy ilyen tízezereben a megúrost. Jó, még egy beszélgetés lesz majd akkor, ami a tenapi sajtótájékoztatóban a 2014-2020-as részt illeti, mint azonban ezt a kettőt élesen el kell választani különböző okokból, erre itt már több okból nem térnék ki. A mai beszélgetés elsősorban azért volt nagyon jó, mert én nagyon alacsony színvonalon tudtam kérdezni, hihetetlen elmét fantasztikusan ragyoghatott. Ez Enyhe túlzást és malíciát érzek mindenben, de remélem a hallgatók is. Jó, de akkor mód van arra, hogy akkor visszatérjünk még 20-áig ennek a tenapi sajtótájékoztatóra. Én nagyon szívesen is. Tehát, hogy én ezt értem, ha majd fognak kérdezni. Ma velem nehezen tudtam volna vitatkozni, mert az a szellemi nem, potenciál nem a rendelkezésemre. De a legközelebbi alkalommal bárki kérdezni akar, vagy vitatkozni, akkor hajrá, és akkor kérek tőled még a jövő hét keddig egy újabb időpont. Köszönöm szépen. Szia. hallottak. Ki? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Maga mondta Zsolt és az ő polgármestersége uh, Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen Mint ember, mint művész, mint polgármester minden rendben Reméljük, igen. A hőséget nehezen viselem, de hát gondolom ezzel nem vagyok egyedül. A, a hallgatókat biztatom, minden, ami a fővárossal, minden, ami újpesttel kapcsolatos. Hajrá, 0670 9300 995, vagy 6, nem tudom, az egyiken a polgármester van, és amin rajta ül, az nem hívható, de a másik szám az igen. Hol találtam a Balatonon vagy Újpesten? Még most lenne a Balatonon, aztán nem sokára megyek majd van még lehet, hogy ma vagy holnap. Süt a nap, mert itt nem süt most éppen. Nem süt, süt, süt, süt. Csendes, csendes, meg van. De már most olyan a hangja, mintha este lenne. <gül> <gül> Ezt hozza ki belőlem a Balaton ezek. De... Mivel telik egy nap? Hát a játékkal, a gyerekekkel, fürdést, társaszt. a kontraszt egy e, októberi hétköznap egy egy szokásos októberi hétköznap és mondjuk a tegnapi nap között, miközben az októberi hétköznapot is konkrétizálni kellene. Tehát mekkora a kont? Ezt azért kérdezem, mert valaki az előbb telefonált és elmesélte, milyen élményben volt része a fiával, aztán kicsit belebonyolódtunk, de amíg csak azt mesélte, addig kiderült, hogy amikor ott átléptek egy nem létező határt, és ami aztán elment a szigetre, ott egy olyan élményben volt részük, amit valószínűleg egyik se fog elfelejteni egy hamar, mennyire ad ez az augusztus, mint amit ad a többi hónap. Hát egy, egy, egy októberi hétköznap, ugye az iskola óvodnap, tehát ilyenkor a gyerekeket már bevittem az iskolába, meg az óvodába, úgyhogy már nincsenek velem, vagy nem lennének velem. És egészen más, ugye sokkal intenzívebb, reggel estig ugye együtt tudunk lenni, már amikor nem csörög meg a telefon, vagy nem megy valami e-mail, mert ugye azt sajnos nem tudom megtenni, hogy kikapcsoljam. De az, az biztos, hogy ennek a nyárnak nagy élménye lesz, hogy egy kislányom megtanult hozni. Eddig is próbálkozott, már tavaly is, tavaly előtt is volt már így ilyen úszótáborban, ahol megismerkedett a vízzel a mozgásokat, de most már úgy, hogy nem ér a lába ö, hosszú. Hogy történt az esemény? Hát ez egy ilyen folyamatos volt, bár ilyen nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nagyjából az egyik pillanatra a másikra. Ugye eddig is már lemerte tenni a fejét a vízalá, meg most már tudta, hogy akkor nem veszünk a víz alatt levegőt, Hát Vagy vehetünk, de az kockázatokkal jár. Hát kockázatokkal jár, de hát azért van ott az apja, hogy vigyázzon. <gül> és ki, ki büszkébb a gyerek, vagy az apja, vagy az anyja? Hát é, szerintem, én. <gül> szerintem én. És mekkora távolságot tett meg? Hát most már ilyennyi 8-9 méter tud leúszni szépen. Ügy, és nem is az a lényeg, mert ugye most már valószínűleg az, az a helyzet van, hogy, hogy, hogy ha, ha biztonsággal tudja kiemelni a fejét levegővételre, akkor tulajdonképpen egészen addig tud úszni, amíg el nem fárad, csak ezt ő még nem tudja. Mennyire távol van Újpest, nem fizikailag? Hát egyáltalán nincs távol, mert mondom, a, a, a, ahogy én elvárom a kollégáktól, hogy hétvégén is felvegyék nekem a telefont, de ezt ugyanúgy úgy magamra is értem. Jó, hát akkor nézzük a tegnapi napot. Tegnap mivel találták meg, függetlenül attól, hogy ennek örülte vagy sem? Hát kon konkrétan uh, útfelújítással kapcsolatban, nyilván a szigettel kapcsolatban. Jó, most vegyük az útfelújítást. Mit tud, tehát, ilyenkor valamit kérdeznek, tanácsolnak, vagy probléma van, hárítsuk el. Ha elmondható, akkor mesélj el. Ha nem hadititok, akkor ne tegyek. Nem, nem, nem, nem. A, a, a probléma az az, hogy lehet a -e hétvégi munkavégzés, engedjük-e, vagy ne engedjük. Ugye volt ebből probléma. Ezt önkormányzat engedi? A hétvégén munkávégzéssel mi adhatom szénkedét, igen. Oké, okay, rendben van. Én valamilyen munkát végzett, tételezzük fel, a fonódó villamos csinálom, az Újpesten úgy sincsen. Hát uh, akartam mondani egyébként, mert hogy ebből probléma volt. Hogyha igen, azt ha... hát olvastam, azért kérdezem. Uh, én, én, én melyik osztályára adom be a, az önkormányzatnak a, a kérelmet? Az ilyen szempontból mindegy, mert, mert hogy... Mert, hogy nem, nem, nem jogilag, de egy ilyen egyajbakos ügyintézés van, tehát ugye bárhol, ha beadják az iktatóba, akkor is el fog jutni a megfelelő helyre, tehát a hivatal ennyire... Oké, rendben van, ki engedélyezi ezt? Most. Hát elvileg polgármesteri hatáskör, de nyilván leadott, leadottban helyettes is, vagy adott esetben e, főosztályvezető is megteheti ezt. Mit latolgat az ember ilyenkor? Hát az, hogy a szeptemberi iskolakérdést mennyiben zavarja, hogy egy adott ütet már nem készülnek el mondjuk a hőség miatt... Vagy ha mondjuk adott esetben nem hőség van, hanem csúszás van tehát sok, sok, sok olyan mérlegelendő van olyan nyilván az ember hétköznap is, ha tehet ide hétvégén mindenféleképpen szeretne reggel aludni vasárnap délután nem biztos, hogy kalapálást szeretne hallgatni, viszont mérlegelni kell azt, hogy vagy egy adott munkafázis, mondjuk a szeptemberi iskola kezdése nem készül el, akkor adott esetben majd szeptemberben még nagyobb problémát fog okozni mint adott esetben most ez a kellemetlenség Így aztán mondott? Igen volt-e már visszhangja ennek, vagy mi nem telt el annyi idő magyarul, hogy befutott -e olyan telefon vagy e-mail, vagy személyes látogatás, ahol egy lakó azt mondta, hogy de így viszont most éppen, nem tudom kalapálaszt kell hallgatni. Nem, nem ez mind, én amennyire és nyilván nem szabad átlánosítani én ezt úgy vettem észre, hogy, hogy ugye egy, egy ilyen munka bármiről beszélünk a sok ezer embert érint és ebből a sok ezer emberből a nagyon nagy többség mindig Józanul és higgadtan veszi tudomásul, hogy márpedig, hogyha valaki otthon a lakását fel akar újítani, az is biztos, hogy zajjal jár, vagy ha költözik, össze kell csomagolni, lefogja a lisztet, stb. Ezek az együttélésnek a mindennapja egy nagyvárosban elképzelhetetlen, hogy munkavégzés ne legyen. Nyilván be kell tartani mindenféle együttélő szabályot a munkavégzőknek is, és nyilván el kell fogadni azok, akiknek ezt éppen akkor tűrni kell. Egy utat nem lehet csöndben fölújítani, egy társasházat nem lehet csöndben beszigetelni, stb. stb. stb. stb. Én azt a személyre, és mondom még egyszer, ez nagyon nem szabad, hogy általánosítóan hangozzék, meg is próbálom e úgy fogalmazni, hogy ne legyen félérthető. Az ilyen... E Probléma problémafelvetések, vagy panaszos telefonok levelek általában mindig van, mint máshoz is köthetők. Tehát, hogy valakinek a magánéletében egyéb más problémája van, és akkor erre még jön tetőzve ez a történet, hogy akkor... És akkor Milyen se... választékosan fejezik ki magát 0679300, és 96 bármi, ami a főváros életével kapcsolatos, és arra tud válaszolni, vagy Újpest, és akkor a valami valószínűséggel még inkább. Mi a helyzet a zajjal? sziget zajjal. Van, van, van, természetesen van. Ugye itt az egyetlen egy feladat hárulhat az Újpest önkormányzatról, úgy, mint nem szervező, hanem mint egy ebben a tekintetben lakos, Ugye, mert az önkormányzat is egy lakos tulajdonképpen, ha ez nem túl nagy képzavar, hogy a megállapodásokban foglaltakat, illetve a határértékeket közösen a sziget cigetszrendezőjében. Másodperccel minden folytatjuk, valaki kérdez. Jó jó reggelt kisebb vagyok, én a gyerekkoromat nagyon sokszor Újpesten töltöttem, mert a nagypapáméknak volt egy nagyon klassz kis kertes háza ott, amit elsőként bontottak le a Kossuth utcában, amikor a lakótelepet kezdték építeni, már régóta keresek fényképet a házról, illetve a környékről. A Fortepanon, vagy hogy hívják a weboldalt, ott nem találtam semmilyet. Van -e esetleg az önkormányzatnak egy olyasmi archívum ahol egyszerűen akár a webben, vagy akár más, egy tudok keresgelni a régi fényképeket. Hát, hogy a webben keresgélni, a, hát ugye az Újpest Káposzás Mégier Facebook oldalra rendszeresen tesznek fel a kollégáim korábbi fotókat, és ezek a fotók az újpesti helyszerténeti gyűjtemény tulajdonában vannak. Most ugyan nyáron, szabadságon vannak, de már a városnapokon vagy szeptemberben mindenféleképpen nyitva lesz. Érdemes fölkeresni Szülősi Marianna a vezető. Rengeteg-rengeteg tárgyuk, fotójuk van, hogy konkrétan erről az utca részről, vagy arról a házról, konkrétan van-e, azt nem tudom, de nagyon-nagyon-nagyon sok értékes régi archív felvételeik vannak, úgyhogy érdemes őket megkeresni. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Zaj, köszönöm Sziget képzést. zaj. Itt tartottunk. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ennek kapcsán akkor készülnek esténként mérések? Vannak mérések, illetve van egy telefonszám, ami szintén van. A... Jó, most a telefonszámot az felejtsük el, arra visszatérhetünk, de a mérések azt mutatják, hogy ezek a panaszok jogosak, független. Jó, minden panasz jogos, mert valaki, ne, ne. ugye hiába van alatta az zajszínnek, attól még valaki zavarhat. De mit mutatnak a mérések? Meghaladja az zaj azt a szintet, amit önök megengedtek vagy sem? Nem a mi engedélyünkre, hanem ugye a felsődőszobálókban. Oké, okay, akkor annak fogadza zajértékeket kell betartani, és a hivatalos mérések azt mutatták, hogy igen, nyilván ez ugyanolyan, mint a közbiztonság, tehát szubjektív. Tehát, ha valaki... Á, az ember szubjektív, hogyha meghaladja azt a zajszintet, amit engedélyeztek az Nem, nem, nem, nem, nem, nem az érzés szubjektív. Tehát, igen. Ha, ha a határérték nem is, tehát hogyha a zajszint. De most nem értem, a határértéket meghaladta ez a mérés legutóbb? Nem, nem, nem haladta. nem volt Ennek ellenére én volt, hogy szünyog. Ö... Redkedett a film körül, és ennek az ünnögésére ébredtem föl. Tehát nyilván mindenkit már, a valaha valaki előtt hajnal négykor elmegy a villamos a pozsonyi úton, az sokkal nagyobb egyébként, mint a, a sziget. Nyilván azzal az ember hosszú évek alatt megtalult együttérni, Ez meg egy olyan egyhetes valami, ami, amivel szintén együtt kell tudnunk élni. Nyilván azért követtük el azokat a tárgyalásokat, megállapodásokat, hogy hogyan tájolják a nagy színpadót, hogy 11 után lejjebb kell venni a limiterekkel a hangerőt, és ennek ellenére, ha panasz van, akkor telefonos szolgálaton lehet bejelenteni, és akkor adott esetben rendkívüli mérést is el lehet rendelni. Ez ilyen. Hogyha, ha pont Újpest felé fúj a szél, akkor sokkal-sokkal jobban jön a hang. Most már nagyon kiokítottak itt a kollégák, hogyha ilyen nagyon-nagyon száraz meleg idő van, akkor például jobban terjed a hangállítólag, én ezt nem értem, csak mondták. Úgyhogy ez olyan, hogyha valakinek abban az irányba néz az ablak, akkor nyilván egészen más, mint hogyha a másik, ha valakinek límája van, illetve csukta az ablakot, egészen más, bár akkor azt mondták, hogy a bényomók nyomók szokták zörgetni az üveget, ha nincsen, fixán szépen bele, ösztönző a keretbe. Tehát rengeteg-rengeteg dolog van. A lényeg az az, hogy a hivatalos mérések, amiket mi maximum a bíróságon tudnánk megtámadni, azt mutatták, hogy a határértékek vannak tartva. 0679395 és 96 Wintermantel, Zsolt rendel. Uh, Nézem a Facebook oldalát, és azt, hogy arról érdemes-e bármit is uh, olyat megemlíteni. A városnapokat megemlíthetjük. Igen, pontosokat egyébként a számból vettek ki a városnapokat, de a városnapokat uh, a, a, egy másodperc később. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Horváth Giza vagyok uh, Bocsánat, nem hallgattam most a műsor végét Remélem elcsipszel még a polgármester, Hát, ha tud nekem segíteni az északi összekötő hídnak a gyalogos kerékpáros részéről eh, szeretném kérdezni, segítsen nekem kihez kéne fordulnom. Eh, hídnak mind a két oldalán van téve egy tábla, hogy eh, motorral, illetve segédmotorral fölhajtani tilos. Ennek ellenére, eh, ellenére rettenetes jelentek játszódnak ott le a rómaira átsétáló, a szigetre átsétáló gyerekek is bicikliző, rollerező gyerekek közt tágoldoznak és nem csak a pizza futárok, hanem aki összekötik, gondolom, a, a oldalt a Pestivel ilyen egyszerű módon, hanem hát már nagy motoros rogkerekkel is sikerült találkoznom, és hát olyan keskény ez a kerékpáros biciklisával, hogy hát ott a kerékpárosok és gyalogosok is nehezen férnek el egymással, de hát a motoros, motorosok, akik 60-nal szágúznak. Egy vasárnap estén az végén. És kihez tartozik? Egyáltalán új testhez tartozik, maga a híd, vagy a hídon levő közlekedés, vagy anne ötlete, hogy kihez fordulhatnék ezzel. Nem, nem, két, két dolgot kellni, maga a híd, az ugye az egy má létesítmény, tehát az egy vasúti összekötő híd, amelyen egyébként megengedett a gyalogos és a Körrikváros folgalom, és a motoros pedig nem, és ugye a közlekedési szabályoknak ellenőrzésére pedig a rendőrség hivatott, tehát Öpest önkormányzat nem ebbe lesz, A lehajtóknál, hogyha a köztelület felügyelőképpen arra járnak, akkor is csak... Jó, de ön tud arról, amiről beszél a hallgató, mert hogy amit mond, azért az egy elég súlyos probléma. probléma. Ez már a gyerekkoromban is probléma volt, bár akkor nem ilyen nagy motorokkal, hanem csak simsonokkal, meg babettákkal mentek át, de már akkor is azóta is folyamatos konfliktus. Hát nyilván van egy hide, ahol át lehet jutni az egyik oldal a másikra könnyedén, és hát a táblák azok csak addig hatnak, amíg az ember komolyan veszélyeket, sajnos, hogy ezt kell mondani. Magának a közlekedési szabálynak a betartásának is annak hivatód. Én nyilvánvalóan... Uh... Össze... Én nem is, nem is arra gondoltam, hogy, hogy mondjuk bárki az önkormányzattól, vagy egy állandó rendőrposztot állítsunk oda ennek az érdekében, bár őszintén szóval vannak olyan időszakok, amikor még akár eset tűnne olyan rettenetes ötletnek, mondjuk ezek például a hétvégi, délelő-délutáni, a római rátcsepálós időszakban. De arra gondoltam, hogy biztos vannak erre egyszerűen műszaki megoldások, mint a vasúti átjárónál, a gyalogos átkelő, tehát ahol, ahol motorral nem lehet átvergődni, meg nem tudja fölemelni, igen, fegyet, a motor átjuttatni az ember, és viszont biciklivel gyalogosan pedig át lehet jutni. Hát, gondolom, van valamilyen megoldás, de értem, hogy nem, nem ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne adja föl. Én ezt a problémát egyáltalán nem ismerem, de az ön elmondása alapján, aki akkor éppen ott közlekedik, valószínűleg nem érzi magát biztonságban. Ez egy, és teljesen, és teljesen jogosan nem érzi magát biztonságban. Nem is olyan szél lesz az, pláne, hogyha egy ilyen termet. Most márkát nem megjelenítve, de ez a klasszikus beülők magasan van a kormány, az ugye széles is a motor, tehát ez egy egyértelmű. Hogy... Jó, de amit a hallgató mond, az nem egy megvalósíthatatlan ö, dolog egy ilyen fajta korlátot, vagy nem tudom izét felrakni oda, hogy az megakadályozza a nagy motorok bejutását. Igen, csak erre, ennek az elhelyezésére a má hivatottan az ő infrastruktúrája. Tehát az olyan dolog, hogy én sem építhetek mit a az ön lakásába, az ön... Ezt Ez tökéletesen értem, de gondolom az önkormányzat ilyet kezdeményezhet a hallgatónak egy Dávid Ilonát megtalálnia. Például, például Tehát egyré, egy, egyrészt én azt gondolom, hogy az állampolgári felelősség és kezdeményezés nélkül nem megy előre semmi. Tehát egyrészt az észrevételt is és köszönöm, másrészt én is meg tudom a kollégákat, hogy hogy ebben az ügyben milyen korábbi előzmények vannak, amilyen a hivatal irattárában megtalálhatok. Lehet, hogy volt is már ilyen kezdeményezés, lehet, hogy van is már válaszunk a MAPS-tól, erre vonatkozóan ezt nem tudom, most meg fogjuk nézni, de mindenféleképpen lehet írni nekik. Én tudom, hogy le fogják írni, hogy mennyi mennyi pénzt költenek a különböző infrastruktúra és most erre nincsen pénz. E, ugyanezt a, ezt a riportot hallottuk, hogy a, a kőbányai vasútállomásra kapcsolatban, hogy hogy néz ki, hogy befolyik a víz, és akkor elmondta a szóvő, hogy, hogy, hogy éves szinten az összes létesítményre mennyit költenek. Igaz, én abszolút megértem, én, én is vagyok ebben a helyzetben, mikor költségvetésből kell gazdálkodni, és, és, és priorálni kell a feladatokat. E, pedig ez egy, nem egy nagy dolog, de hát ugye sok, sok kis dologból is összejött egy nagyobb költségvetés. Azt megnézzük, hogy a mi oldalunkon a felhajtón ez néz ki, de van egy erős gyanúm, hogy az is. Tehát egészen onnantól kezdve, ahol a, ez a létesítmény, ez a műtárgy, vasúti műtárgy, hogy a mi közteletünkhez onnantól kezdve az vasúti, tehát máv tulajdon, tehát egészen a lehajtó aljáig. Hát a polgári kezdeményezésből annyit tudok magamra vállalni amit eddig is, hogy minden egyes motorost megállítottam két naponta, amikor arra Mit mondtak? és minden egyes alkalommal majdnem megfosztatom magam velük, illetve a Dunába a dobás kockáztatom, de hát ennél többet mi nem nagyon tudunk tenni, nem hiszem, hogy nekünk ott kéne de nem, nem viszont hát viszont van nem. erre egyéb megoldás, de nagyon köszönöm az ötletét. Mert Én is köszönöm. De egy a levelet, levelet, egy levelet is akarom valószínűleg már, mert egyébként egyet pedig kell. Köszönöm szépen. Mikor lesznek a városnapok? Augusztus utolsó hét igénye mindenki. Azért mondom, hogy az sejtettem, tehát azért ez nem, tehát ez még két hét ide. Jó, jó nagyon szépen köszönöm. 067930995 és 96, hogyha önök telefonálnak. Ön van-e bármi, amit megmondana, amit én nem kérdeztem, és szívesen beszélne róla? Én a városnapokat akartam. Oké, okay, rendben van, de arra még visszatérünk. Arra még a jövő héten visszatérünk. Javítsa, vissza. jó, rendben. rendben. Jó. Köszönöm szépen a közreműködést. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Binter Montel Zsoltot hallották. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Itt. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János